11. fejezet. Az első, aki közbelép, nem ki, ahogy várható lett volna, hanem Karaman. Ajkát felhúzva, s azon a kimért hangon, amely mindig úgy hat, mintha saját magát parodizálná, rászól a görögre. Ön védett az udvariasság ellen, uram! Kérem, üljön le! És Krestopoulos, aki a jelek szerint egyszer és mindenkorra eldöntötte, hogy Karamannal nem tanácsos újat húznia, egymuk nélkül leül, belemélyed a kártyáiba, és teljesen eltűnik a jelenetből, amelybe olyan nagy délrel durra tört be. A vita azonban bizonyos felszíni logikával, nélküle is folyik tovább, ami már csak azért is meglepő, mert merőben céltalannak látszik. Hisz végtére is mire jó ez a húzakodás, hová vezet, mi a tétje, és vagyon úttalan utunkon ezen a pontján épp ezen kell lehajba kapnunk. Asszonyom, fordul Karaman mörzeknéhez, a magam részéről nem csatlakozom az imént elhangzott vádakhoz, de amit elmondott, engem is meglep. Mörzekné feléje fordítja a fejét, de nem felel. Sovány és sárgás arca fáradtnak látszik az kétségtelen. Nagy erőfeszítésébe került felidézni magában a mozzanatot, amit a rémület egy időre kitörölt az emlékezetéből. De mi lehet az oka, hogy egy csapásra ennyire visszahúzódó és békés lett, hogy válasz nélkül elereszti a file mellett karaman gyanúsítgatását? Mert végtére is, ha egy diplomata kijelenti, amit elmondott engem is meglep, ezzel udvarias formában ugyan, de kétségbe vonja az ember állításait. Krestopulos hazudik jától, tehát nincs olyan messze. Csak több tapintatba van csomagolva, ennyi az egész. Szóval, amit mörzekné elmondott, meglepi önt, szólal meg hirtelen Robi, s a hangja nyílt kihívás. És szinte hetven kedve teszi hozzá, mintha nagy csörömpöléssel rántaná ki a kardját, hogy mörzekné védelmire keljen. – Miért? – Karaman pislog egyet, majd félig lehunja a szemét. Nem szívesen szálvitába valakit, illetően fenntartásai vannak. Másrészt viszont mindenképpen el akarja fogadtatni a véleményét a skajtáska ügyében, hogy mi a célja vele arról fogalmam sincs. Mörzeknére néz, mintha ő volna fel a miértet, és kijelenti. – Azért, asszonyom, mert egy kicsit későn született meg a históriája. Ismerje be? Mörzeknének nincs ideje válaszolni. Bajnoka magasra emelt Szabijával veti magát a tusba. Későn, kiáltja. Nem látom be, hogy ez ok lehetne a bizalmatlanságra. Végtére is Mörzekné asszonynak szörnyű élményei voltak a leszállás után. Ő maga ecsetelte a rémületét. Már most hadd emlékeztessem rá, hogy amikor Mörzekné asszony először próbálta meg elmesélni, hogyan történtek a dolgok a földön, némelyikünknél a legkínosabb hitetlenségbe jut között. Beszámolóját szó szerint darabokra szaggatták a közbeszólások. Amikor ezt mondja, nem néz balavackira, de hangját átfüti a harag. Egy szóval az illetők mindent elkövettek, hogy egy nem kívánatosnak vélt igazság ne kerüljön napvilágra, és Mörzekné asszony elhalgasson. Ilyen körülmények közt nem csoda, hogy egy emlék, még ha ennyire fontos is, mint ez, kiesik az ember agyából. Robi érvelése, melyben bosszúvágya is kielégül, megdönthetetlennek látszik, és arra számítok, hogy Karaman feladja a küzdelmet, már csak azért is, mert különben mörzekni. csak ugyan sértőnek veheti a gyanakvását. Karaman azonban, és még mindig nem értem, voltak mit is tart a vita tétjének, a végső kig ragaszkodik az álláspontjához. A helyzet meglehetősen különös, mörzekni ugyanis nem tesz mást, mint ráfüggeszti kék szemét, hogy mit fejez ki a tekintete, azt nem látom, mert oldalt ülök. és mivel továbbra se szól semmit, és nem hajlandó harcba bocsátkozni, Karaman csak akkor támaszthatja alá a két helyeit, ha Robival méri össze a kardját, amire nagyon nehezen szállni rá magát, bizonyára orfödöfésektől, vagy alattomos cselektől tartva, hisz olyan ellenféllel kerül szembe, aki nyilván megszokta, hogy áthágja az összes szabályt, mert már azokat is áthágja, amelyek a felnőtt férfi szexuális partner választását irányítják. Végül is ajkát szaporán húzogatva és szemhíját csak nem egészen leengedve, védekezésül mörzeknék kérlelhetetlen kék szeme ellen, karamán belesüpedülésébe, de azért nem dől hátra, s magasra emelve a fejét, melyen tökéletes rendben simul össze minden hajszál udvariasan mörzekné felé fordul, ám valójában nem néz rá. Legfeljebb a csontos térte magasságában mozog a tekintete. És nem Robihoz intézve a szót, bár neki felel, elkezdi. Mondanom sem kell, hogy egyetlen pillanatra se vontam kétségbe mörzekné asszony őszinteségét, de lehetséges, hogy tévedett. Korom sötét éjszaka volt, ezt ő maga is említette. A hinduk vagy húsz méterre voltak tőle, és a zseblámpa gyöngefényében végtére is csak a sziluettjüket látta. Talán megtévesztette az árnyékok játéka, ami könnyen megtörténhetett, mert ekkor már elfogta a pánik. Karaman tehát enged a hazugságot illetően, de a tévedésre hivatkozva tüstént vissza is nyeri, amit elvesztett. Robi érzi, hogy erre az álnok kétkedésre egyedül az érdekelt felelhet. Rápillant mörzeknére, mint egy unszolva, hogy szólaljon már meg, de hiába. Mörzekné észre se veszi. Szeme változatlanul Karaman arcára szegeződik. Nos, asszonyom, mit szól mindehez? Kérdezi végül Robi tisztelettel, de türelmetlenül is, mintha bosszantaná, hogy az, aki mellett kiállt, ilyen lanyhán vesz részt a saját védelmében. Hogy mit? Semmit. Feleli mörzekné, de egy milliméterrel sem mozdítja el a tekintetét. Majd hozzáteszi. Ha Karaman úr nem akar hinni nekem, az ő dolga. A megjegyzés nem éles, se a hangját, se a tartalmát tekintve. Karaman mégis úgy érzi, hogy belemartak. Asszonyom! Egyenesedik felszigorú tekintettel. Nem arról van szó, hogy nem akarok hinni magának, de ahogy előadja a tényeket, az teljesen valószínűtlen. Hogy, hogy adva van egy ember, aki saját maga nevezi magát útonállónak, aki elszedi az útlevelünket, a pénzünket, az utazási csekkjeinket, az ékszereinket, sőt az óránkat is. Az egyik utas kivégzésével fenyegetőzve sikerül kikényszerítenie, hogy leszálljon a gép, elmenekül a és maga most közli velünk, hogy miután távozott a gépről a vízbe dobta a zsákmányt. Ki hiszi ezt el? Ez a heves szónoklat, már amennyire egy karamanféle szónoklat heves lehet, zajos helyeslésre talál Edmondné és Crestopoulos részéről. Az utóbbi egy pillanatra kibukkan a kártyái közül, és valamivel mérsékeltebbre a többi utaséról, Robit, a Sztuárdeszt mörzeknét és jó magamat kivéve, engem nagyon bosszant karaman retorikája is, és szerintem igen rosszul leplezi a hibás okoskodást, amelyen nyugszik. Nem akarok erre rámutatni, és Robi kenyerét sem akarom elvenni, de egy kicsit megfricskázom a diplomatánkat. Igaz, mondom, s a hangom annyira fakó és gyönge, hogy megdöbbenek, mert az észjáráson fürge maradt. Tökéletesen igaz, hogy a hindu kijelentette. I am a highwayman, de az ön helyében Karaman úr én nem látnék vallomást ebben a mondatban, a hindúnak rendkívül sajátos humora volt, többnyire gúnyosan beszélt, és súlyos hiba lenne készpénznek venni a kijelentéseit. – Még akkor se harabolt? – mondja Karaman. – Ez a rablás épp igazolja azt, amit a hindu önmagáról mondott, humorral vagy anélkül. Teszi hozzá fagyosan, és barátságtalan pillantást vet rám. Úgy érzi ezzel a visszavágással tett, kifeszíti a vállát, és meglehetős elégedetten, hogy ilyen gyorsan elbánt velem, Probi felé fordul, aki nagy megdöbbenésére szélesen mosolyog. Karaman úr, mondja ifjú barátunk, és szemérmetlenül rásugar az zabáját, az ön kis szónoklatába egy óriási logikai baklövés csúszott bele. Tudni illik, már az elején magától értetődőnek vette a tételt, amit bizonyítani akart. Karaman összerezzen, a hívő karteziánusnak az elevenére tapintottak. Bizony, bizony, mondja Robi. Az önokoskodása ugyanis a következő. A hindu elvette a pénzünket, az ékszereinket, az óránkat, a hindu tehát rabló, ha pedig rabló, akkor nem dobhatta a vízbe a műanyag táskát a zsákmányával. Tehát, ha mörzekni asszony azt állítja, hogy megtette, hazudik. Illetve téved, szól közbe Karaman. Illetve téved, ha így jobban tetszik, hagyja rá Robi kurta nevetéssel. Mert így udvariasabb. Minden esetre ön egy ténynek a magyarázatából indul ki abból, hogy a hindu kifosztott bennünket, és ezzel tagad egy másik tényt, amit pedig egy szemtanú bizonyít. De tegyük fel, hogy ez a tény igaz, hogy a hindu, ahogy asszony állítja, valóban beledobta a mianyaktáskát a tóba. Ebben az esetben az önfelfogása a hindu egyéniségét illetően egyszerre semmisé válik. A hindú megfosztott bennünket az értékeinktől, de nem mint rabló, mert olyan értéktelennek tartotta ezeket az értékeket, hogy rögtön a vízbe dobta, mihegy kiszállt. És tette ezt, hadd mutassak rá, minden kényszerítő körülmény nélkül, hisz senki sem üldözte. Csend következik. Karamán mozduratlanul ül, a szeme félig lehúnyva, s ha a jobb hüvelykujjával nem simogatná szünet nélkül a balt a köröm tövétől egészen a kész középcsontig, azt hihetné az ember, hogy beletörődött a vereségébe. Ezzel azonban nagyon lebecsülnénk az iskola testvérek kiváló növendékét. Egy-két perc múlva megvetően fúj egyet, ajkát felhúzva, ismét rendkívül magabiztosan, de a hangját nem emelve fel, ezt mondja. Egy dologban igazat adok önnek. Valóban magyaráztam a hindu egyéniségét. De magyarázatom az egyszerű józanész szempontjából a legnyilvánvalóbb. A hindu kirabolt bennünket, tehát rabló. Mörzekni asszony azonban szeretném aláhúzni, szintén magyarázza a hindu egyéniségét. A hindu kirabolt bennünket, de ettől még nem rabló, szó sincs róla. A hindu proféta, szent, bölcs. Se nem proféta, se nem szent, jelenti ki mörzekné roppant határozottan. De bölcsnek bölcs, vagy ha így jobban megfelel, tanító. Remek, kiáltja Karamandi adalmasan. És amikor elhagyja a gépet, maga követi, mint tanítványa mestert, mint tanítványa, aki persze el se tudja képzelni, hogy mélységesen tisztelt mestere közönséges rabló. A hindunak tehát, ha szabad így mondanom, meg kell szabadulnia mindattól, amitől bennünket megszabadított. És ez az, amit maga látni vélt. Rövid szünet. Aztán Mörzekné, egyre karamánra függesztve a szemét, tiszta hangon ezt mondja. Bármilyen szomorú is önrenézve, uram, mert tudom, milyen megnyugvást merít a tételéből, én nem látni veltem, hogy a hindu bedobja a műanyag a vízbe, hanem láttam. Ez a mondat úgy hangzik el, és olyan szikrázó pillantás kíséri, hogy elakad a lélegzetünk. Feltámadta régi mörzekni. Megnyugvást! kiáltja Karaman, s mélyen elpirulva felegyenesedik. Megtudhatnám, miféle megnyugvást merítek én ebből a tételből? Karaman átlépett egy küszöböt a diplomata szentelenség küszöbét, de ennél is megdöbbentőbb mörzeknénk hirtelen színe változása, alig, hogy megrezzen a levegő karaman méltatlankodásától magába mint mintha ráeszmélne, hogy nagyot vétett. Két kezét a térdére fekteti, szemét lesüti, vállát előre ejtve összegörnyed, és szívből jövő hangon kijelenti. Uram, ha sértőnek érzi a szavaimat, visszavonom őket is, őszintén bocsánatot kérek. És mivel karaman hallgat, nagy sóhagyal hozzáteszi. Meg kell vallanom, hogy az olyan emberek, mint én, akik egész életükben gonoszak voltak, nem tudják ugyan gyorsan levetkőzni a rossz szokásaikat. Komiszkodni könnyű, látja, kérem. Folytatjas, a költőisége épp úgy meglep, mint az őszinte hangja. A méreg nálam oly közel van a szívhez, és a bántószó oly közel a szájhoz. Halkan hozzáteszi. Még egyszer alázotta kérem uram, bocsásson meg nekem. Mészséges támad, legalábbis ha a játékosok bemondásait zárójelbe Vegyes érzelmekkel nézem ezt a kis francia vezetőt, aki nem tud betelni az önvádolás keserédes gyönyöreivel. Ami Karamant illeti, ő az ajkába, a fintorába harap. Ha valaki egész életében az iskolatestvérek vezette középiskolától egész a külügyminisztériumig, mindig az évfolyam legjobbja volt, nyilván nem tűrheti, hogy bárki, bármiben, akár az alázatban is legyőzze. Asszonyom, mondja komoly hangon és bámulatosan utánzott bűnbánattal, én tartozom bocsánatkéréssel magának, mert nem átaltam kétségbe vonni, ha nem is az őszinteségét, minden esetre a megfigyelő képességét. Ránézek. Ha nem is az őszinteségét, minden esetre a megfigyelő képességét. A jó karaman, a jó öreg retorika, és a jó öreg frankhon, ahol senki sem remélheti, hogy felkapaszkodhat az államigazgatás vagy a kormány legmagasabb polcaira, ha a gimnáziumban nem ő nyerte el az első díjat latinból. Nem, nem rázza meg a fejét mörzekné rendíthetetlen bűntudattal. Magának minden oka megvolt, hogy kételkedjék abban, amit elmondtam, és vén bolondnak tartson. Karaman tekintete nyugtalanul rám villan, mintha azt kérdezné, megemlítettem-e mörzeknének a reggeli beszélgetésünket. Nem etintek a fejemmel, mire felderül, szerény arcon mörzeknére néz, és mintha eltökélte volna, hogy kettejük közül ő mutat több töredelmet, még több komolyságot csüritve a hangjába így felel. Én sose tartottam magát. Annak, amit az előbb mondott asszonyom, de nagy hibát követtem el, annyira kételkedtem a beszámolójában, hogy ezt másértőnek vehette. Ekkor Robiból kipukkad a nevetés, kezét a szájára tapasztva vihog, mint egy kamaszlány, előre-hátra himbálja magát, két hosszú lába összegabajodik. Szigorú arcok fordulnak feléje, és Robi lassan-lassan visszanyerve komolyságát, az utolsó kacagó rohamot visszafojtva kijelenti. Ha végre befejeződik majd ez a nemes verseny, amit két jó keresztény folytat egymással, talán rátérhetünk megint az alapkérdésre. Nem jut tovább, mert Blavacki leeresztett sisakrostégyal és nagy ropajjal előrúgtat. Mörzekni asszony, mondja franciául és túl erősen racsolva. A hindú ugyebár menet közben lóbálta a fekete műanyag táskát a vízfele, aztán hirtelen kinyújtotta a karját és szétnyújtotta az ujjait. Jól mondom? Igen, feleli mörzekni. Pontosan így történt a dolog. Köszönöm, és meg tudnám mondani, milyen volt közben a hindu arca? Azt nem láttam, mert háttal volt nekem. Feleli mörzekni egyszerűen. Robi megint vihogni kezd. Enyebb lavacki, mondja. Micsoda gyerekes csapda? Aki hekus volt, hekus is marad. És egyáltalán miért állít csapdát mörzekni asszonynak? Annyira szeretni hazugságon vagy tévedésen kapni? Annyira ragaszkodik maga is ahhoz a mennyugtató elgondoláshoz, hogy a hindu rabló? Karaman felhúzza az ajkát, s a visszafojtott indulattól remegő hangon, de csak egy futó pillantást vetve Robira megkérdezi. Megtudhatnám végre, mit ért azon, hogy megnyugtató? Ha csak nem a mai zsargon egyik bűvszava ez is. Teszi hozzá finom mosolyjal, mert akkor természetesen nem feltétlenül kell jelentenie is valamit. Készséggel megmagyarázom ennek, mondja Robi kígyúsimasággal, és világos barna szemében kisláng gyűl ki. Hadd kezdjem egy megállapítással, az utasok szempontjából ez bizonyára ön is elismeri karaman úr, nincs számottevő különbség a két tény közt, hogy tudni illik a hindu elvitte, illetve a vízbe hajította a mi anyagtáskát. A tartalmát egyik esetben se látjuk viszont. Hát akkor hosszú karja kecses kérdő mozdulatot tesz. Miért ez a nagy hév? Miért akarják erőnek erejével rásütni mörzekni asszonyra, hogy téved vagy hazudik? Megmondom, ha a hindú tényleg bedobta a műanyagtáskát a vízbe, egyszerűen roppant a lányos alakká válik. Kisül, hogy nem kalóz és nem bandita, valami más. Bölcs vagy tanító, aminek mörzekné asszony tartja. És akkor ki tudja, nem puszta porhintés volt a földel való ellentéte. Ki tudja, nem maga a föld küldte el közénk, hogy megtanítson bennünket a földi javak megvetésére. Az utolsó három szót erősen megnyomja. Püh! Törki Blavacki. – De termékeny a fantáziája! – kiáltja karamon. Ez a figymálás cseppet zavarja Robit, mintha számított volna rá. Megráz a hosszú fürtjeit és fejét félre billentve, világos barna kajánul csillog, a legangyalibb komissággal elmosolyodik. Engem azonban nem téveszt meg, már elég jól ismerem, Modorosságai ahhoz a kamaszos harciassághoz tartoznak, amelyet máig se tudott levetkőzni. De legtöbbször komoly gondolat rejlik mögöttük. Tételezzük fel viszont, hogy mörzekni asszony tévedett. Folytatja, és fuvol a hangjában a gúny vibrál. Ó, akkor minden rendben van, megmenekültünk, egy közösséges rablás áldozatai vagyunk, a hindu is egyszerű gengszter csak. Minden jóra fordul, ez az út is olyan, mint a többi, legfeljebb egy kicsit izgalmasabb. Még abban is reménykedhetünk, hogy egyszer leszállunk valahol. Felemeli a hangját. Ki tudja, talán éppen Madrapurban, és kikötünk egy négycsillagos tóparti hotelben. Elneveti magát. Hát ezért érzi ön Karamanóra olyan megnyugtatónak azt az elképzelését, hogy a hindu rabló. Karaman megmoszantja, nem megrántja a vállát, jelezve, hogy nem érdekli az ügy. Majd tekintete végigfut az orrán, két lábát szorosan egymás mellé rakja, és visszavonul benső szentélyébe. Most ismét macskára emlékeztet. Magasrangú államhivatalnok lévén nyilván jól tudja, hogy kell eltemetni egy kellemetlen dossziét. Az ember egyszerűen rátelepszik, és őrzi szigorúan, megközelíthetetlenül. Baz! Hülyeség, mondja Blavacki, aki nem kapott olyan gondos nevelést. Várok, de nem fűz hozzá semmit, nem veszi át a stafétabotot, ő is kitér a vita elől. A jelenetnek vége, lehúnyom a szemem. A figyelés kimerített. Új tényezőt fedezek fel. A kör most már többségre és kisebbségre oszlik, a csoportokat az jellemzi, milyen képet alkottak a hinduról, és következésképpen, hogy értelmezik ezt az utat. A kisebbség mörzeknéből, Robiból és jó magamból áll, bár én csak úgy angol módra hallgatólagosan foglaltam állást, és közénk számítom a stuart is, bár ő nem szólt bele a vitába. Az igazat megvalva, sose árult el nekem, mit tart a hinduról, azt viszont tudom, hogyan vélekedik erről az útról. Világosan emlékszem, amikor ébredéskor biztattam, hogy ne aggódjék Bushvá miatt, mert már nem lehetünk messze a céltól, legfeljebb négy 5 órányira, Felvonta a szemöldökét, és kétkedő hangsúlyjal oda vetette, maga még mindig hiszebben. A kisebbség legélen járóbb, legradikálisabb tagja, mint már láttuk Robi. Tisztán lát, elveti a többség illúzióit, és azt is tudom, honnan meríti a bátorságot hozzá. Úgy képzelem, hogy a nagy katonai közösségekben többnyire a nyílt vagy lappangó, homoszexuális hajlamú az, aki a legkockázatosabb feladatokra is vállalkozik. Tehetsége van a hős Mivel a természet eleve kizárja a nagy körforgásból, az élet továbbadásából, könnyebben elfogadja a halált. A karamanfélinek harc közben is az ivadékai járnak az eszében, felesége van, gyerekei vannak, meg annyi túlsz a jövő hatalmában, meg annyi lánc, amelyet saját maga kovácsolt, s amely még jobban odabékjózza az idő kerekéhez. Rabja az életnek, de ragaszkodnia is kell a raptartójához, s azzal a magát, hogy biztonságban van, amire a legjobb eszköz az optimizmus és a vakság. Igyekszik nem észrevenni a környező veszélyeket. Hadd emlékeztessek rá, Robi nyomban hajlandó volt feláldozni magát, amikor a hindu ránk szegezve revolverét bejelentette, hogy ha a föld nem teljesíti a feltételeit, kivégez egy túszt, Robi habozás nélkül felajánkozott. Nagyon meglep, milyen tekintéret egy körben, piros szandájával és gyöngyházszínűre lakkozott lábkörmeivel, halványzöld nadrágjával, ékszinkék Ingével és narancsárga kendőjével eleinte rokon szenvesnek, polgár és kisic cifrának találtam. De jelentékenynek nem. Első ítéletem azonban előítéletnek bizonyult, Jelenleg ott tartunk, hogy ha Robi kinyitja a száját, csend lesz, és mindenki figyel, még Karaman is, aki pedig úgy tesz, mintha csak véletlenül pillantana rá, és egy képzeletbeli harmadik személyhez intézi a szót, amikor vitázik vele. De ő se fogja sokáig győzni ezt a szillelést. Nem szeretném viszont, ha azt hinnék, hogy miután lebecsültem Robit, most meg túlbecsülöm. Hogy jegyezzem meg tehát, hogy álláspontja azért igen szélsőséges, még hozzánk kisebbségiekhez viszonyítva is, akik a szóvivőnknek tekintjük. Én nem látom olyan sötétnek a társaság jövőjét, mint ő, és valószínűleg a sztjuárdes se. Mörzekné pedig térden állva imádkozik a pilóta fülkében, már ez is bizonyítja, hogy rendületlenül bízik a megmenekülésünkben. Talán a magasságbeli közbelépésére számít, talán a föld jó indulatára. Van egy kérdés, amelyet senki se vetett még fel, maga Robi se, holott alig van meghökkentőbb. Az üzemanyag kérdése. Azt persze senki se tudná megmondani, hány órakor szállt le a gépünk az elmúlt éjjel, mert kevéssel leszállás előtt a hindu az összes órát elkobozta. De még, ha tegyük fel, nem sokkal napkelt előtt értünk is földet, abban a szibériai hidegben, a nap most a tetőpontján van. S tegnap este óta igen nagy utat tettünk meg, egyetlen hosszú távú gépnek sincs ekkora hatósugara. Természetesen feltételezhető, hogy a Föld élt a váratlan alkalommal, s leszálláskor pótolta az üzemanyagunkat. Ennek azonban nagyon kicsi a valószínűsége. Semmit se hallottunk, semmit se láttunk, még egy tartálykocsi lámpáit se. Ha már feltevésekre fanyalodunk, válasszuk a legegyszerűbbet, és gondoljuk azt, hogy a repülőgép, amelybe beszálltunk, s amelyet egyikünk se ismer, prototípus atomerőhajtja. Ebben az esetben hosszú hónapokig repülhet a reaktora első töltetével. Amikor a sztjuárdeszként van a tálalóban, az ebédet adagolja szét a tálcákra, s Robi mellém ül, és nagyon kedvesen érdeklődik a hognitán felől, néhány szóval megemlítem neki a dolgot. Gunyoros kis megrázza szőke fürtjeit, majd vidám hangon, amelyre a szavai rácáfolnak, ezt mondja. Igen, igen, Sárcsos úr, mindez roppant aggasztó, átkozottul bonyolult problémával kerültünk szembe, de ez a probléma higgyel nekem, egyáltalán nem jellegű. Immelámmal leszem.” A felét, ha eltüntetem az ételnek, amit a sztjuárd eszelém rak. Állapotom annyira idegesít, hogy egészen elvesztem a fejem, főképp azért, mert eddig nem történt velem ilyesmi. Sosem tapasztaltam ezt a vészes gyöngeséget, amely minden tünet fájdalom és láz nélkül tört rám. És a legszörnyűbb az, hogy nem észlelem a gyengülés folyamatát, a leszálló görbét. És így nem remélhetem, hogy lesz emelkedő is. Egyszerre a létre aljában találom magam, anélkül, hogy lementem volna rajta. Hirtelen támadt, megmagyarázhatatlan ijesztő érzés. Amikor a kör már nem köti le a figyelmemet, megszáll a félelem, és erős verejtékezés kíséretében őrült rémületté fokozódik. Kétségbe esett fog el, szeretnék másút lenni, szeretnék felkelni a helyemről, kiugrani a gépből és elrejtőzni a fehér felhők napsütötte tengerében, amely a tőlem jobbra lévő ablakon át látszik. Akár a lázálom olyan ez, és ráadásul teljesen indokolatlan lázálom, hisz még hőemelkedésem sincs. Ez a szörnyű állapot nem tart sokáig de nagyon kimerít, mert egész testem megfeszül ilyenkor, mintha merev görcsöt váltanak ki az eszeveszett vágy. Kijutné mindenáron ebből az utasfülkéből, amelynek a fogja vagyok. Ez persze égbe kiáltó képtelenség, jól tudom. Valójában a belső ellenségtől, a húsamat csontomat roncsoló rémtől szeretnék egy kétségbeesett rugaszkodással szabadulni. Kétféle szorongást gyötör egymással váltakozva, az egyik csak bujkál bennem, felborzolja az idegeimet, Felhevíti a fantáziámat, ám végeredményben elviselhető, mert a várakozás, egy félelmetes eseményt várok, bár boldog lennék, ha nem következne be, némi erőt ad. A másik rohamszerű, ahogy az imént leírtam, hamar elmúlik, de egészen kiforgat magamból, és mindig verejtékezés vezeti be, csak hogy a verejték nem gyöngyözik, patakokban folyik mégpedig mindenütt, a mellemen, a hónom alatt, végig a nyakamon, a tenyeremben és a hátamon, a lapockáim közt. Egész testen vibrálni, remegni kezd az ellenállhatatlan menekülési vágytól, és egyre erősödik bennem a rémületes és elnyomhatatlan tudat, a teljes bizonyosság, hogy nem sokára meghalok. Amikor aztán lecsillapodom, s a arcomat a zsebkendőmmel, amit alig bírok előhúzni az akumújjából, annyira nehezemre esik a legkisebb mozdulat is, pulos szintén hozzásegít. Bár nem tud róla, hogy visszanyerjem egyensúlyomat. Ha ugyan lehet nevezni a másik fajta, bujkáló szorongást, amelyről beszéltem, és amelyet az összes utas érez, a többség tagjait is beleértve. A görög tudni illik, igen sajátságos módon táplálkozik. Ezt eddig nem vettem észre, de most kellőképpen megfigyelhetem a table manners mert ebéd előtt átadta a helyét Misunak, a lány ugyanis gorombán és gyerekesen rászólt. Hallja maga, bajusz király, jó lesz, ha eltisztul már a helyemről, nem adtam örökbe. És a jobb félkör legszélén telepedett le, azt a helyet foglalta el, ahol a hindú ült az eltérítés előtt. Így csak a kört kettészelő út, és a sztuárdesz üresülése választja el tőlem. Nagyon közelről látom tehát, sőt szagolom, mert időnként megcsapor facsaró pacsuli, izzadság és fokhagyma illata. Nem eszik, fal. Nem rág, nyel. Úgy veti magát az ízetlen fagyasztott ürücsombra. Mint a kiéhezett farkas egy nyúl gőzölgő belsőségeire. Épp, hogy csak használja az evőeszközt. Amikor nem érzi elég gyorsnak a villáját, az ujai baltója a falatot. Úgy habzsol, hogy kidagad a pofazacskója, akár a hörcsögé, és mindig arra kell gondolnom, hogy a nagy étel amit alig rág meg, mielőtt lenyeli, megakad a torkán. De nem. Jót húz a borból nyilván, hogy megpuhítsa a gombózot, s az le is csúszik, és szépen halad tovább, szétfeszítve a nyakát pontosan úgy, mint a nyúl az óriás kígyóban. Közben nagyokat fúj, mint a disznó, amikor a moslékban turkál az orrával, és olykor, alig elfolytva, böffent egyet. A hang, mintha a zsigerei legmélyéről szállna fel az ajkára. Az ajka puha, mohó, és fogni is tud akár a lóé. Úgy kapja el az ételt, hogy a villa fölöslegesnek látszik. És persze, az is csoda, hogy eddig még semmi se potyant a hájas, mellén szétterülő, szép sárga nyakkendőre. Nem, Kresztopolosz falánk, de nem kapkod, miközben tömi magát kényelmesen elterpeszkedik az ülésen, félig fekszik, mámorosan zavál, nadrágja majd megreped annyira megfeszül jókora potrohán, és nem is kötegén, roppant amely miatt kénytelen állandóan szétvetett lábbal ülni. Aranysárga, a nyakkendővel azonos árnyalatú cipője sarkával támaszkodik a szőnyegpadlóra, s nagy lába időnként jobbra-balra forog, ütemesen kísérve a nyeldeklője munkáját. Ő vég az evéssel elsőnek, és miután a Stuartess elveszi a tájcáját, rágyújt egy hosszú, sötét barna is meglehetősen rosszagú szivarra, majd elégedett ábrázattal előszed a belső zsebéből egy csomó toalettpapírt, gondosan megszámolja, leválaszt belőle egy kisebb csomót, és kurta karját kinyújtva oda tartja Pakónak. – Pakúr! morogja Bajusza alól, a hosszú, barna a szája jobb sarkába harapva, hadd adjam vissza a tízezer svájci frankot, amit előlegezett nekem. Köszönöm, mondja Pakó, s gépiesen átveszi a görögtől a papírcsomót, de nagy szeme még jobban kikúvad a meglepetéstől. Bár alig, ha lesz szükség rá, nem hiszem, hogy Emilnek kedve lenne még egy partihoz. És mivel Busóá, aki már egészen hullaszerű, nem nyitja ki a szemét, Pakó halavány félmosójjal halakan hozzáteszi. Tudja, nem szeret veszteni, már pedig ön alaposan megkopasztotta. Mint ahogy tőlem is elnyert mindent. Nem vagyunk formában, úgy látszik. Hát akkor ideje lenne elszámolni? mondja Crestopoulos. És két kezében legyezőszerűen összefogva a nála maradt papírlapokat, mint egy osztáskártyát, kijelenti. Ez itt 18.000 svájci frankpakó úr, kifizetendő a megérkezéskortecés szerint is svájci vagy francia pénzben, ahogy óhajtja. Micsoda? Fortyan felpakó. Starkoponyája egy pillanat alatt karmazsinvörös lesz, és a vörösség aztán átterjed a szemére és a nyakára is. Be akarja váltatni velem ezt az árnyék, illetve árnyékszék pénzt, van pofája hozzá? Csend lesz, majd Blavacki kárőrvendő hangon megjegyzi. I told you so, Mr. Paco. Megmondtam önnek, Paco úr. Csend lesz, majd Blavacki kárőrvendő hangon megjegyzi. I told you so, Mr. Paco. Megmondtam önnek, Paco úr. Karaman elégedetten néz maga elé, ő az igaz ember, akit az események igazoltak, de nem szól semmit, mert az igaz ember, különösen ha a jó francia hagyományt követi, sokkal tapintatosabb, semhogy utólag diadalmaskodjék a nyilvánosság előtt. Ez nem árnyék pénz, tiltakozik Crestopoulos méltatlankodó és erényes képpel, és nagy erővel fújja, ki szivarja bűzös füstjét. Ezek utalványok, amiket ön dátumozott és aláírt. – Sektörlő papíron! – kiáltja My dear! – Jajdul fel, Mrs. Boyd, aki ugyan nem sokat tud franciául, de bizonyos szavakat ismer. A papíron semmi sem múlik, mondja Crestopulosz olyan hívvel, hogy a szivarja és a bajsza beleremeg. Azt használtuk fel, amit találtunk, csak is azt számít, amitől ráírt Pakó úr. Remélem nem fogja megtagadni az aláírását. De hiszen játék volt az egész, kiáltja Pakó, kimeredő szemmel, levegő után kapkodva. Vicc volt, semmi több, diáktréfa. Teszi hozzá, amikor lélegzethez jut. Ugyan már, Krestopulos úr, senki se gondolta komolyan a dolgot, ez már abból is látszik, hogy vécé papírt léptettünk elő, bankjegyé. Szó sincs róla, mondja Krestopulos, és a hosszú, sötét barna szivar még mindig ott füstöl a bajsz alatt. Egyébként, folytatja a Ravaszús, nem tudom miért, de nem vártam ennyire vasságot ettől a kövér embertől. Ezek az urak, rövid karja karaman is Blavacki felé lendül. Figyelmeztették önt, és ha ön csak úgy vaktában irogatott alá, nem gondolva a következményekre, ami nagyon meglepő egy üzletembernél, majd megissza a levét. Én a magam részéről teljes joggal követelhetem, hogy egyenlítse ki a kártya adósságát. – A kártya adósságomat? – tajtézik Baku egészen magánkívül. – És honnan tudjam, hogy nem csalt? – Bakúr! bömböl most már kresztopulosz is, szivarját kikapja a szájából, és úgy ugrik fel, mintha rá akarná vetni magát a másikra. Ön sérteget engem és sértegeti a hazámat. Elegen van ebből a fajgyűlöletből. Ön szerint, aki görög, az mindjárt hamis is. Ez tűrhetetlen. Azonnal a bocsánatot fog kérni tőlem, vagy a képére mázok. Még hogy bocsánatot kérjek, háborok pakó keze ráfeszül az üdés karfájára, és ő is ugrásra kész. Bocsánatot kérjek, amiért megpróbál kicsalni tőlem 18 ezer svájci frankot. Ha hozzányú, ronda disznó, pattan hirtelen misó a görög elé. Kikaparom a szemét! Azzal minden logika nélkül, és egész váratlanul belerúg a sípcsontjába. Crestopulos felordít fájdalmában. Megbolondult ez a kölyök! Felképelem! Nem érdemel mást! De nem tudja elszenni magát. Talán egyszerűen csak azért, mert a szivarja, amit a jobb kezében tart, útjában van. Ekkor egy percre zavartámad, a helyzet ingadozik erőszak és komédia közt. Pakó is áll már, s a kezénél fogva ráncigálja misút, hogy leültesse, a lány azonban ellenás, közben kihívó tekintettel méregeti a görögöt, aki megrökönyödve bámul, mert egy ellenfélre számított, és kettő ágál előtte. Blavacki szeme fénylenik ezt a vastag szemüveg mögött, sietve kiaknázza a jó alkalmat, amihez figyelemreméltó érzéke van. Mindenki üljön le, kiáltja. Ez parancs. És lám, az erős hang és a határozottság. Csodát mivel, mind a hárman leülnek, egyik se a fejét, van-e joga Blavackinak parancsokat osztogatni. Most pedig megbeszéljük a dolgokat. Jelenti ki Blavacki, az állát előretolva, és nagyon élvezi, hogy megint övé a leadership. Megvallom, csak iróniával tudom szemlélni ezt a diadalittas arcot, hogy képzelheti egy értelmes ember, hogy utunknak ezen a szakaszán bármit is befolyásolhat, azon kívül, hogy elsimít egy jelentéktelen és undorító vitát. Pakó úr, ön tehát azzal vádolja Kresztopulos urat, hogy csalt kérdezi Blavacki. Bizonyítékom nincs, feledipakó, de valószínűnek tartom. Mert görög vagyok! Tör kikreszt a pulosz remegő bajusszal, szemét az égre emelve, stétovázik, hogy háborogja-e, vagy sajnáltassa magát. Én szerintem azonban bármilyen jó színész egy kicsit túlzásba viszi a pimaszságot és visszaél a fajüldözés ellenességünkkel. Folytatni akarja, tovább pengetni ugyanazt a hurt, amikor Busoá váratlanul felemeli csontváz kezét, szeme kinyílik méresüppet üregében, és szörnyen erőlködve ezt mondja: Nem, csalt! A körmére néztem, és az én paklimmal játszottunk, nem akármilyen paklival. Azzal lassan pakó felé fordítja a fejét, halvány mosolyjal, amely a legsötétebb kajánságot árasztja, ránéz, majd lehunja a szemét s a mosoly vigyorrá torzulva ráfagy halál fegyére. Lenyűgözve nézzük. Sajátságos csen nehezedik ránk, mintha valamennyien a pokol leheletét éreztük volna az arcunkon. Bár nem hiszem, hogy a pokol az emberen kívül van, épp ellenkezőleg biztos vagyok benne, hogy a busóájé nagyon is belül alakult ki. A sógora iránti pusztító gyűlölete önpusztítóvá változott, és lassacskán felemésztette életerejét. Ha Kresztopulos úr nem csalt, bocsánatot kell kérni tőle, Pakó úr. Mondja Blavacki, megfeledkezve róla, hogy a játszma kezdetén ő maga is kétségbe vonta a görög jóhiszeműségét. Hogy én? Bocsánatot kérjek ettől a... ettől a... Mondja Pakós, a szeme jobban kiguvad, mint valaha. Kopasz feje vöröslik, de nem fejezi be a mondatot, mert bármilyen dühös, nem akar sértést sértésre halmozni. Nem tartok rá igényt, hogy Pakúr bocsánatot kérjen tőlem, jelenti ki ekkor Kresztopulos, nem Pakóhoz, nem is Blavackihoz, hanem minnyájunkhoz intézve a szót. Bizonyos méltósággal beszél, amit eddig soha nem tett, s amit bizonyára az magyaráz, hogy Bosoá becsületes embernek nyilvánította. Volna viszont egy kívánságom, folytatja, egyik közébe véve és a bajusz a magasságába lobogtatva az összes toaletpapírt. Szeretném, ha Pakó úr a nyilvánosság előtt elismerné, hogy tartozik nekem, mégpedig egyrészt tízezer svájci frankkal, amit tisztességes módon nyertem tőle, Másrészt 8000 frankkal, amit busová úrtól nyertem. Ez összesen, mint már említettem, 18000. De miért kell Pakó úrnak megfizetnie Bosová úr adósságát is? Érdeklődik Mrs. Benister, fejét kecsesen manzóni felé fordítva és kezét merő véletlenségből a férfiíra téve. S közben kérdőn, és már-már alázatosan néz rá, mintha gyöngye női felfogó képességét meghaladnák az erősebbik nem komoly ügyei. Azért, mert az utalványokat Paku úr írta alá. Feleli Manzoni olyan öntelt és pártfokúi mosolyjal, hogy egy kicsit aggódni kezdek a jövőjéért. Meglehetősen tapintatlanul fűzi hozzá. Mondanom se kell, hogy Paku úr is bármikor behajthatja Busvá úron a kérdéses összeget. Mindenki Busvára néz, és elkülve vesz észre, hogy halálfeje másodszor is megelevenedik. Épp csak annyi bőr és izom maradt rajta, hogy gonoszul el tudjon mosolyodni, s meg is teszi. Amint mondtam, a sógora iránt érzett gyűlölet felőrölte, de most már nyilvánvalóan épp ez a gyűlölet tartja életben, mert hullájában még van annyi erő, hogy mulasson a veszteségen, amely miatta íri majd Pakót. A legvisszataszítóbb a dologban ugyanis kétség kívül az, hogy Pakó nem lelkesedik a kártyáért, és csak jóságból vett részt ebben az ostoba játszmában. – Ohó, uram, erre aztán ne számítson! – Kiáltja pakó, skarja szíles mozdulatával, mintha vissza akarná lökni a semmibe a WC papírcsomót, amelyet a görög felé nyújt. Engem nem fog megvágni, kedves Kresztopusz úr, abban egész biztos lehet, egy fityinget se fog látni tőlem. Semmit. Egy szút se, egy centet se, egy penit se. És ami ezeket a papírokat illeti használja felüket, úgy, ahogy én gondolom. Zseniális! Nevet fel Misú. De rögtön abba is hagyja a nevetést, mert a társaság komoly marad. Fölösleges gorombáskodnia! mondja Krestopulosz ugyanolyan méltósággal, mint az előbb, ám ez a méltóság már is kissé megkopott és vesztett hatásából. Ön 18 ezer svájci frankkal tartozik nekem, Pakó úr, és ha nem fizeti meg, bírósághoz fordulok. Azzal gondosan összehajtogatja a papírosait, s keregded és fontoskodó mozdulattal a zakója belső zsebébe csúsztatja őket. Bírósághoz, kiáltja egyszer Robés Blavacki, de ha a szó ugyanaz is, a jelentése mindkettőjüknél merőben más robin ugyanis gúnyos nevetés követi, majd a szokásos mozdulatok, kezét a szája elé kapja, medencéje táncolni kezd, lábai összegabagyodnak, amelyek mindazt azt érzékeltetik, milyen képtelen ötletnek tartja ifjú németünk, hogy a gép egyik utasa a bírósághoz szándékozik fordulni. Blavacki viszont önmagában nem érzi lehetetlennek a dolgot, csak nehezen tudja elképzelni, hogy Kresztopoulos rászánja magát erre a lépésre. És milyen bírósághoz fog fordulni Kresztopoulos úr? kérdezi Blavacki, és a tekintete fagyos a szemüveg mögött. Franciához vagy göröghöz? Természetesen franciához, feleli kresztopulosz érezhető zavarral. És miért franciához? Mert pakó úr francia. És mert nem göröghöz, amikor ön viszont görög. Van valami okará, kresztopulosz úr, hogy ne ohajtson görög törvényszék előtt megjelenni? Semmi okom sincs rá, mondja kresztopulosz, s a hangja elég őszinte, de a homlokán áruló verejték cseppek ütköznek ki, s végig peregnek az orrán. Ugyanakkor, talán mert egyéb mirigyei is fokozzák a működésüket, a szag, mely körül lengi, elviselhetetlenné válik. Már hogy ne volna, mordul fel Blavacki és előre löki szegletes állkapcsát. Ha nem tévedek, egy kicsit meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással az ezredesek letűnése után. De hogy is? Kiáltja Kresztopulosz, s bár még nem kellene bűzlő szivarját hirtelen elnyomja a hamutálcában. Talán azért teszi, hogy legyen, mivel matatnia is lesüthesse a szemét. De rosszul számít, az egész kor figyeli a keze mozgását, és mindenki észreveszi, hogy remegnek az újjai. Erre alig, ha nem ő maga is rájön, mert a félig elaludt szivart a hamu tartóba dobja, és zsebre dugja a kezét, ami nem megy könnyen, annyira tapad feszül a nadrága hasán. Hosszabb csend következik, majd Kresztoulos a bajuszába fúj, és erényes ábrázottal kijelenti. Sose foglalkoztam politikával. Az igaz, hagyja rá és sose emeltek vádat ellenem. Az is igaz mondja Blavacki, de megidézték, mint tanult egy tisztnek a perében, aki az ezredesek uralma idején egy táborparancsnoka volt, ahol politikai fogjakat őriztek. Ez a tiszt önrebízta a tábor élelmezését, amin állítólag mind a ketten megszedték magukat. Ez az üzlet teljesen törvényes volt, mondja Krestopulos, s úgy látszik, meg sem járja az eszét, hogy a törvényes jelző önmagában is beismerés. Talán. Mondja Blavacki mecszű hangon. Ha az akkori törvényeket nézzük, minden esetre ő inkább elhagyta az országot, mint sem, hogy megjelenjen és tanúskodjon az illető törvényszék előtt. Ami nem arra val, hogy ártatlan. Személyi okok miatt jöttem el Görögországból, mondja Kresztopulos felháborodottan, de érezni, hogy ez a felháborodás csak szalmalánk. Hogyne, hogy ne? mondja a is, a szeme szúrós a hangja fagyos. És Madrapurba is személyi okok miatt megy, nem igaz? Ezekre a gyanúsítatásokra már megadtam a méltó választ a Kresztopoulos, ám ezúttal se tud megtéveszteni senkit. Heveskedése ugyanis nem más, mint ködösítés, a vereségét teljes összeomlását akarja takargatni vele, lelepleződése kínos érzéseket kelt bennünk, amiket éppen nem enyhít, hogy mörzeknénk halk, szinte áhítatos hangon közli. Imádkozni fogok Önért Uram. Fütyölök az imáira! Üvölti dühösen Kresztopoulos, és megrántja a vállát, de a kezét továbbra is zsebébe fúrja mintha láthatatlan bilincsek szorítanák. Ebben a pillanatban bármilyen undorító is a múltja, szinte megsajnálom, azaz megsajnálnám, ha hosszú sötétbarna szivarja nem füstölögne még mindig a hamutartóban. De arra még se tudom rászánni magam, hogy szóljak hozzá, még arra se, hogy megkérjem olcsát tisztességesen azt a bűzrudacskát. Ahogy elnézem ezt a potrohos alakot, aki éheztette a politikai foglyokat, s aki oly közelül hozzám, elszégyellem, és már-már szintén bűnösnek érzem magam, mintha az ő bűne által nem csak benne, hanem én bennem is megfogyatkozott volna az emberség. Már azt hittük, végre befejeződik ez a mozgalmas ebéd, és nyugodtabb légkörben ihatjuk meg a kávénkat, amely nem a legjobb, de nagyon jól esik. Ám nem számoltunk mörzeknénk buzgóságával. Ő nagysága ugyanis előredől, és jobb felé fordul, hogy lássa Blavackit. Uram, mondja, s a hangja szelíd, de nincs az a hatalom, legyen bár isteni, amely a tekintetét jámból rávarázsolhatná, Ön ismét szeretetlen volt Kresztapulusz úrral szemben. Igaztalan váddal illette a madrapuri útjával kapcsolatban. Sőt, ez a vád nem csak igaztalan, hanem képtelen is, mert most már egész biztos, hogy sose jutunk el madrapurba. Biztos, visszhangozza Blavacki nehézkes gunnyal, s nem is próbálja leplezni a bosszúságát. Egészen biztos, ez aztán a nagy újságasszonyom nem közölné velünk honnan tudja? Onnan, hogy gondolkodtam bizonyos dolgokon. Felémőrzekné. Kézitáskájáért nyúl, egy kicsit keresgel benne, de nem ahogy is tenné, egész tartalmát összeforgatva, hanem úgy, hogy ne nagyon bolygassa meg a dolgok rendjét, elővesz egy szarvasbőrködésük is not ezt, lapoz benne, de azt se össze-vissza, majd így szól. Felírtam az újdelhiárat menetrendjét. Van egy gép, amely 11.30-kor indul Párizsból. Első állomás, Atén, 15.30. Indulás tovább Aténból, 16.30. Második állomás, Abu Dhabi. Ez a perzsa öbölben van, teszi hozzá másodpercnyi gondolkodás után. Köszönöm, én is tudom, mondja Karaman feszesen. De mörzek nírás hederít. Lelekesen sorolja tovább. Érkezés Abu Dhabiba 22.35, indulás Abu Dhabiból 23.50, és végül megérkezés új másnap reggel 4.30-kor. Mit akar kihozni ebből? kérdezi Blavacki mogorván. Maga is rájön, csak számoljon egy kicsit. Párizstól Aténig négy óra az út, Aténtól Abu Dhabiig 6 óra, és Abu új Ujdelhiig négy és fél óra. Tehát, Nógatja Blavacki. Mörzeknél ráfüggeszti átható tekintetű kék szemét, és nyugodtan folytatja. Nem szálltunk le se Aténban, se Abu Dhabiban, és ha ennek a csárternek ugyanaz a menetideje és útvonala, mint a rendes járatnak, ami valószínű, már újdelhiben kellene lennünk. Így van, kisasszony. Fordul hirtelen azt felé. Maga meg tudja mondani, mert dolgozott ezen a vonalon. Így van, feleli azt Juárdesz. Kezét összefonva a térdén illedelmesen ül, és nem mond többet. De halkan felsúhajt majd zöld szemét mörzekné arcára szegezi. Tekintete csupa szemrehányás.